Bocsánat, csak kicsit, még köhögök. Amikor beszélgetünk, tél van. Még beleférhet egy-egy krákogás is. Egyébként -egy megfázós típus, vagy Szia László Pál újságíró? Szervusz, drága drágazói. Hát az a helyzet, hogy gyerekvírus miatt vagyok megfázós. Van nekem két gyermekem, egy 13 éves lány, meg egy 8 éves fiú. Ők áteste kevés egy nap alatt ezen a betegségen. Én a múlt hét csütörtök óta folyamatos köhögésben és Lázban vagyok, illetve a már el volt két napja, nem vagyok egy nagyon beteges de ilyenkor ősszel azért így beüt egy-egy, ez biztos. Nem vagy egy beteges típus, de idézőjelbe teszem persze, hogy de az vagy, és ezért kedveltelek téged, hiszen el kell mondani, hogy nem ismerik, ismertük egymást valamennyire, kollégák fizikálison voltunk közvetlenek? Mi az hogy? Mi az hogy? Szerintem a Ford, az rádióban. És azért mondom ezt, hogy beteges idézősen nem sokan mertek eljönni velem utcára. Volt egy műsorom, a csúsz, és abban volt egy körkérdés. És mindig az volt, hogy felteszek egy kérdést, kimegyek az utcára, de hát azért egyedül az ember ott járkál 20-30 évvel ezelőtt, még nem volt annyira divat, hogy oda mész, ez pszichológia, ugye? És te, és rajtad kívül még egy valaki, aki jött velem. Emlékszel ezekre? Jöttél az akkori Új Tesco-ba. Nagyon, nagyon halványan, emlékszelünk mindig, hogy csináltuk ilyet, de az, hogy majd hogy miket kérdeztek, elfelejtettem, de azt akarom mondani, hogy ez nekem azért nem volt egyáltalán baj, vagy nem tudom, nekem ez teljesen normális volt, mert annak idén a Pécsi Városi Televízióban, a Pécs TV-ben volt egy buszmegálló című műsor, ahol ugyanest csináltuk, ugyanazt csináltuk, csak kamerával kellett kivenni a buszmegállóba. És mindig kellett keresni ilyen nagyon többet buszmegárókat, és ott fölvenni. Ez egy ilyen, nem tudom, 10-10 perces műsor volt, és adott kérdésekre kellett válaszolni állandóan. Szóval én szeretem mindig ezt a Vox mert ezt úgy hívják ugye, ha jól emlékszem. Azóta is ilyen hát, nyitott vagy, kimész, mész, igen. beszélsz. Hát igen, hát igen, de mondjuk most annyira átalakult már azért az életem, hogy hát azért mégsem, most már 22 ilyeneket csinálja. Ezért most már inkább nem tudom, interjúkat csinálok alapvetően. Igen, de hogy nyitott Igen, De te, hát figyelj, azt gondolom, hogy a mi ez az alapja. De te is nyitott nem vagy. Nem is nyitott vagyok. Jó, vagy de nem mindenkinek. Tudnál... Szerintem. Hát de, de de nem tudnál kíváncsi lenni, ha nem lennél nyitott. És ha nem vagy kíváncsi, akkor viszont alkalmatlan vagy erre a szakmára. Akkor megyek, szia. De nagyon kíváncsi vagyok, és most rád. Lepalizlak a Pál, ez az a Pál olyan nagyon komoly, nem? László Pál, Ó, az, pál figyel, az, egyik, az, egy, az a komoly, igen, de az egyik kollégám most itt a napokban Úgyhogy én egy hete ismerem őt KB, ő palcsinak szólít, mindenféle, mindenféle probléma nélkül. Uh -huh. Tehát annyi becsenevem van, hogy ez ami elképesztő, én mindegyiket kerülem. Mondj egyet, amit nem ismerek, így most kapásból az utóbbi időszakban kaptad? Hát nem utóbbi időszakban, de ez a Pálnak a mindenféle becézése. Pál, palcsi, palkó, palika. Pulcsi. Most például a Kulcsi kitűnő, kitűnő <laughs> operainek és szólított Pálikámnak adásfelvétel alatt. Szóval hogy ennek annyi verziója van, igaz. Nem változtál. Ilyen tekintetben pöröksz, ez jó, ezt tetszik. Utána settenkedtem egy egész picit, mindenkivel kapcsolatosan valamennyit készülök, még ha uh -huh. valamennyire is ismertük egymást, vagy ismerjük egymást, de nem sokat. Úgyhogy tulajdonképpen majd reagálok, ahogy ha merete viszel jó, valahol. Ha igaz, készítettél már interjút Kepes Andrással. Igen. Popper Péter idézettel kezded az egyik könyved, mondod neki, 2020-as, emlékszem. Igen. Ki Facebookoztam, most ezt be is vallom. Mégül, és most most ezt nem tetszik. Már ez tetszik. Nem, nem, tudom, erre fogsz. Oké, okay. de erre fogsz szerintem. Mindegy is lényeg nem ez. Ez egy idézet, ezt mondott Kepes uh -huh. Andrásnak, hogy az egyik könyvet Popper Péter idézette, kezel, ami így szól, manapság az ember intelligens és depressziós, vagy bolond és hülye. Szerinted van-e tovább még? Van-e más verzió is? Hogy ma az ember... Ezek most elhangzottak. Van-e még ilyen párhuzamba állítható? Aha, értem. Azt gondolom, hogy a Poppernek ez egy olyan kerek, kerekbomója, hogy nem vagyok benne biztos, hogy érdemes ezt túlspirázni. Túl szóval hogy azért, azt gondolom, hogy ez azért fontos állítás, mert hogy pont a világ borzalmasságára mutat rá. És hogy igazság szerint én ezt vallom, hogy tényleg valóban, vagy az van, hogy, hogy nézed, mi történik körülötted, és akkor tényleg egy kicsit depressziós vagy, vagy az van, hogy letoljod az egészet, akkor viszont hülye vagy. De, de akkor miért vagy hülye? Akkor most nézzük innen. Nem az, hogy bók permére Azért, mert fontos szemben, ami körülötted történik. Szóval meghatározza a mindennapjaidat. És itt nem csak a nem tudom, politikára gondolok. Minden olyan történés, ami befolyásolja az életet, ez fontos. Nem lehet homóboldogulni a fejedet. Én azt gondolom, nekem az a dolgom, a nekem az a szakmám, meg szerintem egy kicsit neked is, hogy az embereknek elmondjuk és közel vigyük a mindennapjai élet problémáit. Hogy lássák és tudjanak dönteni a jó és a rossz között. Mm, jó. Akkor, vagy nem? A beszélgetések ebben a podcastban, a rádióműsorban arról szólnak, hogy tehát hogy az emberekről, most jelenben uh -huh. rólad, veled beszélgetek, rád vagyok kíváncsi, hogy miért, miért sem, hogy kik kell hogy az alap az az, hogy te azért, te híres vagy? Most híres? Nem, vagy? egyet nem hiszem. Egyszer szerepeltem, hogy realityben, az nagyon vicces volt, de nem hiszem. Én ja, láttam, jó, ha ez az. Vagy hogy hogy <gül> feküdtél az ágyra, mert hogy nem tudom, milyen izmos csávó is ugyanúgy lezögentes. És... Fáj még a hátad? Nem Nem, nem, nem. a Kifeküdted. Kifeküdted, de nem azon az ágyon. Na, szóval, hogy. De akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a győőjöpáros célű műsor, a, a feleségemmel. Csak hogy ne legyen az ilyen titokzat. Persze, dolog. jó szóval, folytatás. Igazad van. Igenek? Szóval, hogy emberekkel, akik nem feltétlenül úgy híresek, hogy most én azt mondtam, hogy a, az jut mindig eszembe, bocsánat, Geszti Péter, de bárki más is, uh -huh. akire azt mondhatjuk, hogy hát sokan, sok magyar ismeri. Uh -huh. Illetve mondjuk Friderik Sándor, két olyan név, amit talán picik, nagyok, is közel pesek is ismerik. Azért nem velük, mert egyrészt kontaktom sincs most jelenleg innen hozzájuk, már nincs, illetve félek is tőlük, persze, hogy ezt mindenki elmondja magában, mert ők úgyis körbenyallják egymást, tehát ők úgyis meghívják ezt, meg azt, meg amazt, és, és ezt nem rosszból. De azok uh -huh. az emberek, akik a maguk kis környezetében nagyon híresek, Szerintem mindenkinek van olyan sztoria, amiről érdemes beszélni. Na ennyi. Én értem, hogy tudom, ez nem híresség kérdés. Persze, csak mondom, Lát, hogy, hogy érthető legyen. Ugyanolyan vannak a Gesztinek is, vagy akár a Képpusznak is, mint amilyen mondjuk annak a aki hallgat téged. Csak máshonnan nézi egy kicsit a dolgot. Illetve azon, hogy híres, vagy egy kicsit ismertebb, az szerintem több felelőssége van. Nem tudom, hogy hogy költöztél te fel Budapestre, költöztetek, mert hogy de? egy lakásba költöztél össze a pároddal, a feleségeddel. Ne, ne teljesed, vigyárt, mondja, elmesére, nem teljesen, de mindjárt mondja, elmesélek. Nem pontosan vigyárt, oda, oké, okay, de hogy azt tudom, hogy összeköltöztetek, akkor én ott nálatok aludtam egyet és azóta Dillen. nincs kapcsolat köztünk Erre emlékszel is az Ali, hogy... én most hogy egyeztettünk akkor ugrott be de már többször is az elmúlt húsz 20 húsz évben Hát, igen, ez kábé ez kábé hát én 2002-ben költöztem Budapest, és szintén rá egy fél éve én a, a feleségemmel már össze összeköltöztünk. És akkor azon gondolkodtam én utána, hogy most talán ő engem nem bért, és akkor kidobott, szólt Fé? neked, hogy szakiz meg. Én meg én akkor. Nem tudom, hogy ez egy rádióvisora a legalkalmasabb, hogy a mi barátságunk megszabadását valahogy kivesézzük, de, de be hogy hogy én tökéletesen nem emlékszem rá. Jó, én ennyi, fél, csak... néhány héttel ezelőtt megjelentél a, a messenger ben akkor jösszük volna, hogy Pocké, én nem beszéltünk, hogy nem Igen, erre akartam kihegyezni, hogy nagyon sokszor eszembe jutott, és ez nem arról szól, hogy, hogy mi barátságunkat elemezzük itt, ez fontos még mindig azzal az a elgondolkozós mélyen? Hát, ezért figyelj, biztos megöregettem már én is. Tetsző, végül csak most már az ötvenet, tehát a kapuzárás után már erősen Morgolódik bennem, vagy az életközepi válság. Szóval nem tudom, hogy vagyok-e ugyanolyan, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt, de hogy azért az ember törekszik rá, a kíváncsiságom szerintem megmaradt, hogy nagyon gyorsan tudok kapcsolatot teremteni emberekkel, idegen emberekkel, a szerintem megmaradt. Ezt azt nagyon azt, bírtam. Hogy érdekel, azt, hogy érdekel a világ magam körül, nagyon azt szerintem ugyanúgy megvan. Nem tudom, hogy egyébként milyen skijeim vannak még, akik így megmaradtak, de abban bízom, hogy azért elég sok minden. Kicsit megkomolyodtam talán. Ha most én bekopogok hozzád. Pali otthon van? Ebben a pillanatban ezt most képletesen érted, vagy, vagy teljesen... Képletes. Képletes. Most fizikális és kérdezetnémbe. Igen, értem. Én akkor most megértettem a kérdést. Szóval, hogy én... Látod, ennyiben vagyok lassan. Azt gondolom, hogy, hogy én tökéletesen otthon vagyok. Szóval én az elmúlt 20 évben, 23 évben kb. miatt a Budapesten élek. Azóta nekem egy egész, elég jó élet. Előtt is volt rossz. De ez egy elég jó életem van. Szóval, hogy van egy jól működő házasságom, hogy van két gyönyörű gyerekem, kisebb, nagyobb lucakkal, én a szakmai távra is egyébként nagy büszke vagyok. Szóval olyan embereket tudtam együtt dolgozni az elmúlt 25 évben, akikkel érdemes volt, vagy olyan interjúkat tudtam csinálni az elmúlt 25 évben, amik jók szerintem, vagy amiket én ma is szeretek. Én szerintem én, én helyem vagyok, úgy érzem tehát otthon vagy. Igen. Kívülről is így látszik? Szerintem igen. Persze van egy csomó bizonytalanság az ember életében, meg, meg van, egy kicsit rosszabbul néz ki, mert nem tudom én, sokkal dolgozott, hogy egy kicsit tovább maradt fenn, de hogy azért azt mondom, hogy ezt gondolják rólam az emberek is. A kronológiai sorrend következik, de most már több egyszer, ki szeretném mondani magamból, nagyon szépen kezdted a beszélgetést a gyermekeiddel, vissza fogunk hm. térni rájuk, viszont most a te gyermekkorodba menjünk bele egy egész picikét, mégpedig az első kép, ami bejön Érzet? Aha, hát figyelmesen elmesélek neked egy nagyon jó történetet. Ezt egyszer elmeséltem egyébként Borovic Tamás barátomnak is, aki 24.hu újságírója, és ez meg is jelent egyébként a 24 ra Van egy nagyon érdekes képem arról, hogy milyen volt az én gyerekkorom és az én családom. 1970 79-ben járunk azt hiszem, és valami februártája. Farsang van az óvodában, és az én szüleim készítenek nekem egy jelmezt. A jelmez, az egy dátvédel jelmez. Piros gumilabdából, tudod, ez a piros fehér tőtös gumilabdát. Az édesapám neulux fekete révvel. lefúj, kartonból csinál neki szájat, akkor anyám egyik szoknyel lesz a palástom, a fekete polóra számoló kurangokból fölagazgatják középre a Dártvéder lélegeztetőgépét. Csizmám sajnos nincs, tehát csak fekete harisnyom, mert csizmát nem lehetett ilyen méretben szerezni hirtelen, de van fénykarda, amit az édesapám gyárt, édesanyám körömlakjával festjük pirosra a három voltos égőt benne, hmm. és a többi, és a többi, majd elmegyek a farsagra, ahol a gumilabda és a Neolux neki reagálni egymást, ötlet, finom, fekete masszaként folyik szét a fejemen ez a rohadt gumisakka, de ami a legkevesebb, ahogy belépek a terembe, miután nincs csizmám, ez ott bosszulja meg magát, hogy a linoleumon megcsúszom, és ketté törik a fénykardom. De én akkor is, de én akkor is nagyon boldog vagyok, mert szerintem nekem van a legjobb jelmez. De igazság szerint, ahogy ott állunk, kiderül, hogy nem csak én, nem csak az óvodástársaim, de az összes felnőtt és az óvónéni is iszonyúan várja már nyarat, és nem csak azért, mert hideg van, hanem azért, mert a Csillagok háború című filmet augusztusban mutatják de Magyarországon, csak az én szüleim már megnézték előző névon Párizsban. Tehát egy olyan Jaj. jelmet csináltak nekem irgalmatlan melóval, amiről senki meg nem mondta, hogy mi az Isten nyilat. De akarták, hogy nekem nagyon jó legyen. Hát valami ilyesményekkorom volt. Tulajdonképpen jó volt a kapcsolat a szüleittel, vagy nem? A nagyon kiskoromban igen, aztán később nekem 88 tájéken elvártak a szüleim, 74-es és, és akkor utána az apukámmal, meg az öcsémben maradtunk a de az, az is egy, egy egész jól működő történet volt, és aztán végül hát 21 körül Megpattantam otthon, és onnantól ezért nagyjából én így a saját lábon próbálok eldigálni. Az édes hatán él még, ő Pécsek maradt az öcsémmel, működő kapcsolatunk van, nem mi vagyunk a legjobb barátok, persze, de, de teljesen menedzselhető és jól működő kapcsolatom van az apukámmal. Kora miatt, nem tudom, kicsit gondozásra szól, meg ilyesmi, amivel az én kitűnő öcsém csinálja ebből a legnagyobb dolgot a, a világon, de egyébként jól működik. Azt veszem ki a szavaidból, hogy azért akkor ott meg akartak neked adni minden, akkor igen, még. Igen, Hát az a szerencsém volt, tudod, ez lehet, szerintem te is emlékszel erre, hogy Pécs az azért volt ilyen hely eh, szerintem, mert az édesapám urán volt, és írgalmatlan mennyiségű pénzt keresett mert valami bordalmasan sokat. Ennek minden, minden jótét nem érje, az nálunk gondolt. Olyan ruháim voltak, hogy jártunk külföldre nyaralni életestek, nyugat-európába és jártunk nyaralni. Nagyon sok könyv volt otthon, nagyon sok kultúrát tudtam fogyasztani. Szóval, hogy azért bányász gyereknek lenni, azt szerintem a 80-es években elég jó volt Magyarország. Mm -hmm. Még akkor is, hogyha ez egy borzalmas és valami föltelmes amit az apukám csinált, azt, azt mondogatja hogy mindig, hogy aki romantizálja a bányász életet, az, az egyszerűen hazudik, mert ebben a munkában semmi szék nincs de mondjuk adtunk a gyerekeinknek. És... Az van benne, igen, hogy írgalmatlan érzékel csinálod. Az egyetlen szépsége, hogy tizedik jön, elmész és fölveszed a fizetésedet. Ilyen egyszerű. Kronológiai sorrendet említettem, mindig megszegem azért. Az előző beszélgető társam talán még emlékszel is rá, Baranyai Zoltán hangtechnikus hang, ha, a Rékára, persze. A Rékára, és ezt nem kérdeztem meg tőle, hogy miért Réka az ő Most Te tudod? Tehát egyszer nekem elmesélte bár bocsánat, de hogy én ezt elfelejtettem Te bevallom. Uh -huh. Én a rikával minden nyáron dolgozom egy kicsit együtt, mert az ő katona fesztiválra járunk az én feleségemmel, és ő ott és én, meg, én meg egy stábbal rögzítem ezeket a beszélgetéseket, és a Réka mindig irgalmatlan segítőkész szokott uh -huh. lenni, mert én ott azt hiszem, a hangászoknak a főnek, ami valami hasonló titulusban van. Minden nyáron találkozunk és dumálunk egy kicsit. Azt viszont nem tudom, hogy megkérdezte valaha tőled, amit most. Ugye nem tudta, uh -huh. hogy veled beszélgetek, még elvileg akkor én sem. Szóval az ő kérdése így szól, mi a kedvenc ételed, és miért? Azt hozzátette, úgyhogy most nem tudsz kilábalni ebből, nem tudsz hátrálni, Igen. hogy mert erről sokat lehet beszélni, szerinte. Figyelj, akkor azt mondom neked, hogy nem nem is mondok kedvenc étet, hanem inkább azt mondom, hogy én nagyon szeretek főzni. És a családom meg a barátaim állítása szerint ebben nem is vagyok nagyon rossz. Én tulajdonképpen szeretem a, az olyan kajákat, amiben van egy pici kihívás. De közben mondjuk, várj, hogy mondjam, a jól kihívás. Tehát mondjuk egy, kár, egy jó kárban csinálni, tényleg klasszikus recept alapján, azt egy kicsit el is lehet rontani, hogyha egy kicsit forró marad a tészta, vagy nem tudom, kicsit nem jók az arányok. Miközben egy végtelen egyszerű étel. de De én ezeket szeretem, amit milyen, ilyen kicsit dolgozni kell, hogy nagyon jó legyen. Szóval, hogy ha kellene nem, nem fogtunk de én szerintem bármit megeszem. Ha most találkoznak, látnád is, mert olyan vagy 12 kilósú felesleg. Igen. Hát akkor, ez nagyon szomorúan érint engem egyébként így belülről, tehát a, a, zavar? az életközepi válságomat ez még erősen meg. Mit szól hozzád a feleséged? Ó, nagyon szeret. <gül> Jó. Majd még nagyon vissz. bízom benne. Visszatérek majd én még ide. De akkor köszönöm a választ Zoli nevében is. A kronológia újabb visszacsatoródása. Aha. Miért az a suli lett, amit te tudtad el, hogy te majd egyszer László Pál újságíró leszel? Nem képzeld. Szóval az a szörnyű, hogy én nem tudtam kb. 97-ig, vagy 96-ig, hogy tulajdonképpen mit is akarok csinálni az életemben. De valami volt? E, hát én ott nézengtem össze-vissza, ilyen alkalmi csináltam. Uh -huh. És aztán az volt az én történetem, hogy a pécsiek talán emlékeznek rá, amikor nyíltam McDonald's a városháza alatt a szécsény téren, akkor én néhány barátommal alapítottam egy pécsi autónom csoport nevű, Aláista Egyesületet, és elkezdtünk szólapozni a McDonátz ellen, meg aláírást gyűjtöttünk ellenne, Aztán a megnyitón osztottunk vajassajtos sajtós meg Szabolcsia az édesapám vargogjából, hogy egyen meg a jockey, és egyenek inkább ilyen kajákat és ne olyanokat. És aztán ezen a tüntetésen oda hozzánk egy fickó, egy ilyen fura, kicsit ilyen torokhangon beszélő ólábú figura kerek szemüveggel, és azt mondta, sziasztok, én a Molnár Balás, és hogy mi most kaptunk frekvenciát Pécset, mi vagyunk a szubjektív, vagy a régi szubjektív rádió, ex-szubjektív rádió néven, és hogy ti olyan kis helyes gyerekek vagytok, akartok-e rádióműsor csinálni az ország második közösségi rádiójában, illetve a második kalóz rádiójában, a tilos rádió után. És nekem ezt határozta meg tulajdonképpen a, a teljes utána való életemet hogy erről a fickorról kiderült, hogy később valami volt a Kulucinfo főszerkesztője, tehát hogy egyáltalán nem mondanám azt, hogy mi bármilyen szinten is egy platformon lettünk volna, de hogy abban a pillanatban adott egy olyan, kinyitott egy olyan ablakot nekem az életben, ahol azt gondoltam, hogy igen, ezt akarom csinálni. Milyen suriba jártál? A suriba, De én, én nekem egy érettségén van meg egy. mert jártam, jártam, igen, igazad van. Én úgy kezdtem, hogy 14 évesen fogalom volt, hogy mit csinálok, és elmentem egy villánszerű iskolába, az 500 es mm. ipari szakmunkerképző intézetbe. Mert a legjobb általános iskolai barátom szintén oda ment villánszerűnek. Mm. De annyira nem értettem én ez a dologhoz és annyira nem érdekelte hát az apukámat egyébként ez az egész, hogy míg a Pisti Barátom erős szerelőnek, ment, én épületülnám az egészszerülőnek, mert nem tudtam, hogy mit is kebe írni. Tehát még csak nem is jártunk egy osztályba. De tanultad, hát Tehát után... jártál? Igen? Mi az, hogy nekem van, -e? nekem van egy diplomám ebből, Igen. és hogy fél év, fél, nem tudom, néhány hónap után drága Sabac Rozi tanárunk arra, hogy hát én egyáltalán nem vagyok ide való. Volt más is, akivel egyébként így járt, a Götz aki egyébként a Pécsi Nemzeti Színház kitűnő Sabat tanárnő, ugye? Igen, Sabat szóval, sabad. Igen. De ő például észrevette a Götz is, aki a, Nemzeti, a Pécsi Nemzeti Színház kitűnő színvészi ebben a pillanatban, és mondom, ő azt hiszem, össztergályosnak tanult. Szóval, hogy én végig toltam ezt a három évet, évégén Várnagyi Mihály tanárul azt kérte, amikor a szakmai vizsga volt, ott álltam a bizottság előtt, és azt mondta, hogy oké, okay, odaadjuk az ötös bizonyítványodat, annyit kérünk parika, hogy létszéles, tedd a szívedre a kezed, eváld fel a másik kezedet, és mondd azt a mögélet, esküszöm, hogy soha a büdös életbe nem nyúlok semmilyen olyan róthoz, amiben áram van. És emberre és megesküdte. Ezt most, nem ez mit szól a feleséged? Nem. bocs csak ez, ez ugrik be, tehát, hogy van ez azóta is, vagy Már neki esküdtél? Ez szang, nem. Nem, hanem, hogy hozzá -e otthon jelenleg. Nem, semmi Ennek örül? A után, Mert pénzt hát, kell kidobni, szófia, hívni egy tök... kell szerelnök. Nem, hát ő, tök... Igen, de ő tökéletesen tudja, hogy én ez mennyire Jaj. balfék vagyok. De azt akarom csak mondani, hogy, az, hogy néhány évvel ezelőtt bejelölt a várnagyai Mihály tanárról, aki ezt eskültetette velem, és annyit messenger eszenzenen, hogy panikán, követem az életedet, hm. látom a karrieredet, örülök, hogy megtartottad, hogy meg, nekem tett eskület. Ez. És azt gondolom, ennél viccesebb dolog a világon. Tehát ez teljesen Szerintem jó ez nagyon, nagyon, nagyon helyes dolog. Jó, jó, ott jó. voltak olyan pedagógusok egy intézetben, ahol azért tényleg nem a legjobb tanárok szoktak lakni. Voltak olyan tanárok, akik azon a részt vették, és nem csak rajtam, egy De... csomó másik srácon, és hogy haló, ez valami óriási tévedés lesz az életetekben. Volt sok olyan tanár, sok iskolában, ha most csak a Pécsit mondom, de hallom minden onnan is, hogy hát nem feltétlenül oda valók voltak ők, de a szó jó értelmében. Igen, igen, igen. Abszolút. És szerintem óriási szerencselem, mert benne biztos, hogy ma a magyar közoktatás mai állapotában azok a tanárok, akik vannak, és azok, akik úgy vannak leterelve, és mondjuk kb. úgy értenek hozzá, amit én látok, hogy nem olyan benne biztos, hogy ez ma is megtörténne velem. És akkor lettél újságíró, miután mehetél? ez. Egyébként ugyanazon a frekvencián volt, mint a Fordanzengő a rádió. Hát én úgy lettem, én úgy letem, hogy délenőtt Fordanzengő rádió volt, ex-subjektív ex És akkor az volt, hogy mint egy egyházban voltunk, azt hiszem, ezért én láttam a Fordanzengő rádió Fali helyen egy faxot kitűzve, ami arról szólt, hogy média független médiaközpont hírszerkesztő tanfolyamot indít, és helyi rádiók emberei mehetnek rá. De mi nem mehettünk, mert mi közösségi rádiók vagyunk. Hmm. És akkor emlékszem, hogy akkor már ismertem a Komor pistit, aki akkor a rádiónak volt az ügyvezetője, mert a felesége, ha jól emlékszem, benne volt ebben az autonóm csoportban, amit mi csináltunk, vagy lehet, hogy csak szaktöris szakesten ittunk együtt, vagy én nem tudom. És mentem a Pistit, és mondtam neki, fiú, léci. Küldjetek már röl, engem egy a Nem kerül nektek egy forintba se, de rá kéne a papírra, hogy így dolgozom. És volt a kis, persze, semmi akadálya. Majd elmentem, és fél év múlva fölhívtak ebből a rádióból, hogy indult egy hírszerkesztőség, nem akarok aki tagja lenni. És nekem így lett karrierem. Emlékszel nevekre? abból az időszakból? Mármint, hogy ki kell dolgoztam? Igen, egy-két nagyobb né emlékszem, név. Emlékszem, emlékszem a hegyvári beára, aki sajnos aztán meghalt később egy nagyon sős autóbalesetben. E emlékszem egy korábbi vendégedre, a Dred Bíró Zoltira, aki ott volt technikus. Őrel kifejezetten, aztán az Borai Zolila is emlékszem, aki szintén technikus volt ott. Szerintem itt is, mert nem, a léket nem itt is mette megőtt már a pstv ben Hát rád is emlékszem. Tényleg? Hú, igen. És akkor van egy nagy Valami magyar egy... név. Még, úgy, hát, úgy nagy magyar. magyar, elég erőteljes. jó, é... jó, ja, ja, ja, tudom, tudom, hát van, van egy fiatal ember, aki ugye a, a, mondjuk úgy, hogy a mai kormánypárt rabia, aki nem, a. Nem, nem működött, és Emlékszem arra a is egyébként, de hogy. Igen. És nem is tudom, mert évek ott nem találkoztunk, de ha találkozunk, akkor szoktunk pacsizni, hogy szavaz, Nagyon sajnálom, hogy ebbe csúszott bele. Ez az ő döntése, de, de hát, már akkor is mi, hát él hajlott. Úgyhogy... Igen, de egy éli az életét, és egy, még egy úgymond nagyobb nélkül csak nem fogod kimondani, én meg nem. Mondná ki? Te. Most már nem. csak azért is nem meg, tud, Egyébként nem is jut éve. eszembe a neve, pedig eszembe kellene, de ugye... Nyolj, neked nem jut, gratulálok. Nem. Nem. Nem. Nem. Tényleg nem jut eszembe. Kanyarodjunk, tehát akkor az iskola megvan, megvan a pályád indulása. Ez ugye körülbelül 2000-re tehető, vagy hát kicsit ilyen, korább. 97 Ó, Jó. Szinten. Aztán mész Pestre? Mikor? Igen, és aztán 2002-ben megyek Pestre, 2002 tavaszán. Van egy nagyon kedves barátom, aki ismeri a, a Fővárosi Klubrádió jogászát, és én mondom, hogy én szeretnék valahogy egy kicsit tovább lépni, tehát úgy voltam vele, tudod, hogy azért azt így látott Pécset, hogy egy darabig csinál, csinálod csinált, én csináltam mindent Pécset, tehát tényleg. És akkor elkezdesz azon gondolkodni, hogy mi lehet a karrierulagot. És akkor gyűldegéltem, és azon gondolkodtam, hogy a szerencsém van, és mondjuk a népszabadság helyi tudósítója esetleg feldobja a pacskát, akkor lehettek a népszabadság helyi tudósítója, ez a teteje ennek a szakmának abban a városban. De hát szegény ungártommi még ma is tökéletesen működik, tehát azért az látszott, hogy ő olyan fiatal ember, hogy erre azért nem érdemes bazírozni egy karriert. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy fel kell jönni Budapesten. Leadtam a klub a szerkesztői anyagomat, hogy én azt szeretnék lenni, és csodák, felvettek és innen indult az én karrierem, és akkor innen, innen mentem dolgozni a Friderikusznak egy időre, aztán innen mentem át a gazdasági rádióba, a gazdasági rádióból elmentem, a magyar televízióba, az este című műsorban mondjuk a Baló gyurival, aztán onnan átmentem a Magyar Rádióba, ahol, nem tudom, Sokgyargy volt az elnök, és a Kerényi Gyuri volt a Kossuth adófőszerkesztője, és nagyon jó feladatokat kaptam, és nagyon jó dolgokat csinálhattam. Aztán elmentem amikor megjött a Nemzeti Együttműködés rendszere, és ugye minekik kiraktak a Magyar Közszolgálti a aki picit is értett egyébként ez a szakmához. Szóval, hogy akkor átmentem a 24.hu-ra, és ott írtam nagyon sokáig újságot, és azért nagyon-nagyon jó csapat volt, és nagyon élveztem. A covid kb. addig tartott nagyjából ezzel a rendület, közben csináltam egy csomó mindent, és aztán ott elmentem a G7 nevű gazdasági újságba, amelyet Szentkele, egy barátom alapított. Sajnos meghalt egy évvel ezelőtt agyrákban, alig 40 évesen. Szóval elmentem a Bazihoz dolgozni, mert ez egy nagyon inspiráló közeg volt, és ezt meg is tartottam. Közben a feleségemmel, vagyis a feleségem csinál egy podcastot, amelyet a egy kicsit azért részt veszek. És aztán most november a egy nagyon kedves barátommal megpályáztuk a 9. Kerületi Média Központnak az egész Kóbelevancát, ami egy újság és egy televízió. És most én ennek vagyok, ők a főszerkesztője. Tehát, hogyha egy néhány mondatban le kéne írnom a karrierívemet, akkor az azt úgy tudnám mondani, hogy mondjuk a, a Pécs tévétől eljutottam egy kerületi tévéig. Mondjuk hmm. volt benne egy elég vagy vargabetű? Ha már egyszer vargazadéműsorában vagyunk. Szóval, Mindig megköszönöm én, a Varga betüket. Szóval, hogy nekem ez a karrier után, ha ez volt a kérdés. De lehet, hogy ez. Mit fogsz mondani a beszélgetésünk végén? Neked, vagy a feleségemnek? Akár. A feleségemnek meg kérdezte, csak nem volt idő még elmagyarázni neki, hogy miről van szó, csak mondta neki, hogy nekem este 8-kor kell veled beszélgetnem egyet. Úgyhogy szerintem neki el fogom mesélni az egészet, mert most amióta csinálom ezt az új munkát, az ott olyan, iszonyú keveset tudunk dumálni, mert egyfajtaban dolgozom, és közben ő is nagyon sokat dolgozik, közben lakást felültöttünk, és éppen most költözünk be egy lakásba, szóval, hogy hát ilyen nagyon-nagyon tudunk dumálni, úgyhogy szerintem azt fogom csinálni, hogy elmondom neki ha már szóba hozom, hogy a beszélgetősük végén, akkor azt is elmondom még, hogy neked is feladatod lesz, és megteszed, megköszönöm, feltesz egy kérdést a következő beszélgetőpartnerem felé. Nem tudom, ki ő. Szerinted vannak-e véletlenek? Szerintem vannak. Szerintem az, amit én most elmeséltem a karrieremről, vagy arról, hogy hogyan lettem újságíró. Az az, az az véletlenek. És még, ha minden részletet nem a történetek akkor meg aztán pláne az van, olyan, hogy a véletlenek elképesztő módon befolyásolják az életet. Tehát, Tehát akkor van. azok ugyanúgy véletlenek. Ha befolyásolják, igen. és tulajdonképpen összhangban van összhangban van az egész igen. életed, és az véletlen? Szerintem igen. Nem akarok meggyőzni, hogy az vagy nem, én csak kérdezem. De figyelj, én nem, én nem gondolom, tehát, hogy én nem, nem vagyok egy ilyen spirituális alkat, sőt, valahelyes Nem feltétlenül semmi. kell annak Én lenni, azt gondolom, hogy az kérdés. élet, az élet és az életünk, de már maga az élet is, fatális véletleneken múlik. Igen? De jó, tehát az életünk totális véletleneken múlik. Igen. Jó. És jó. azért kell nagyon megbecsülni, szerintem az életet, mert hogy iszonyú szerencse, hogy neked ez van. Már hogy az élet? Igen. Miért? Hát gondold végig. Gondold végig, tehát hogyha ha azt mondjuk, hogy te egy darab petesejt és milliós permiumból egy találkozásából születtél. jó, de én tudtam, hogy én vagyok, én leszek. Nem, és ez generációk <gül> hát óta ilyen volt. véletlenen múlik, akkor gondold le, hogy milyen irgalmatlan mázni az, hogy mi most beszélget. Nagy mázni, kinek van nagyobb mázia, neked vagy nekem, vagy kinek? Hát hogyha onnan nézzük, hogy az élet maga mázni, szerintem mindenki elképesztő mázlista, aki él. Mindenki elképesztő mázlista, aki, honnan tudjuk azt, hogy ő nem mázlista, aki nem él. Tehát mondjuk ment száz petese, maradva, hogy ment kezdem, 100... most, most kezdem szerintem megérteni, hogy tényleg miért is szakadt meg, Ezek az elképesztő visszakérdezéséig. Nem szakadt... tudom el megmondani a választ. Ja, ugorhatunk tovább. Mondjuk akkor azért kélettem fel ezt a kérdést most, mert eszembe jutott, hogy hát hoppá, akkor közelítsük meg onnan, hogy algoritmusok hogy hoppá, a beszélgetésünk kezete előtt kb. két órával, nem tudom, klikkelni szoktam a Youtube-ra, amit földob, és az olyan, Aha. és ha az olyan, akkor abba belehallgatok. Szerinted, kit dobott fel? Két Hú, ha valaki? így, az akkor biztos, biztos a feleségemet. Igen. Soha! Nem dobta fel. Mondjuk ki a nevét. De ez beszéltünk, mert egyszerűen minden hívek. Beszéltünk róla, mit a múltkor, amikor megállapodtunk abban, hogy beszélgetünk műsorban, akkor kimondta a nevét. Akkor És algoritmus? A, az algoritmus, az nem véletlen. Az algoritmus, az arról szól. Tehát akkor nem véletlen. Az nem véletlen. Igen, azt hiszem, az nem. Én ne azt gondolom, hogy, tehát, hogy most elerúlhatjuk a, a hallgatóknak, hogy mi Messengeren keresztül telefonálunk ebben a pillanatban, csak hangban, hogy jó legyen a minőséges. De ami ebben a beszélgetésben elhangzik, azt a Meta hallgatja és elemzi folyamatosan. Név nélkül természetesen, de tudja a te profiloktól csatolni reklámként. Ha a Meta tud róla, akkor tudni fog róla a Google is. Jó, tehát akkor ezt Ez, oda, ez hogy... egy tiszta sor. Ez egy algoritmus. Véletlen, nem véletlen. a másik Kitti klinikai szakpszichológus vendége volt ebben a beszélgetésben, Aha. körülbelül azt egy évvel ezelőtt, ha megvan ez a Nagy beszélgetés, algoritma. akkor tudod. Két olyan név, aki mellett ki lehet állni a fülekkel, és érdemes hallgatni a beszélgetést. Most ezt azért hozom szóba többek között, mert szó volt a gyermekeitekről, róla, mint hogy feleséged, és akkor ide tehetek-e felkérdéseket veletek Abszolút, kapcsolatosan? Bármit. Mellette te. Ki vagy? Én szeretek Unterman lenni, de akkor el, na, ez egy nagyon jó... Hogy, más, érzed, magad, hogy érzed magad? Elnyomottan-e, vagy nem? Mellette? Nem, egy cseppet -cse, cseppe -cse, de akkor elmondom, jár, hogy erre, mit szoktam én mondani. Jó. Nekem ő... 2002-ben a gyakornokom volt a Klubrádióban. Nem a híres Vejszeroinda, nem az ország legjobb riportere, nem a Prima a díjas hanem az én gyakornokom és a szerelmem. Megverted? És az az... Mit? Megverted? Megverted? Kellően? De. Idézőjelben mondom. Igen? Jajaj jaj, szakmailag. Nem, nem, egyáltalán nem. Csak, csak beszélni hogy ő nekem azóta is, azóta is a, ugyan, ugyanaz a Csajsi. Nektek lett közben ismert, hát én ismerem huszon éve. Ilyen szempontból nincs, nincs ilyen elnyomás érzésem egy pillanatosan, és sose volt, mert nincs mire. Mi például nagyon, nagyon jól dolgozunk együtt, tehát hogy a miatt talán csak a munkánk a jobb. Tudunk nagyon jól együtt dolgozni, de mind a ketten tudjuk a másik legjobb képességeit, és tudjuk jól formálni egymásra az adott munkát amit éppen közösen csinálunk. De sosem volt benne, ilyen, meg én nem is nagyon szeretek elményen reflektorfénybe lenni. Szóval elmékszem, amikor elvállaltuk az RTL-nek ezt a Nyerőpáros című műsort, nem tudom, 7 vagy 8 éve, akkor igazság szerint annak egy küldetés célja volt, és nem, nem azért vállaltuk el, mert én szerettem volna, nem tudom, képernyőn szerepelni. Nekem nagyon sokáig az volt az érvem, ezzel a dolog ellen, hogy hát figyelj, én szeretek a, nem tudom, a Nagymező és a Podmanicki sarkán áldogálni hajnal kettőkor, és azon gondolkodik, merre induljak haza a új de, hogyha engem ismernek, akkor nem állam fog tudni ott állni hajnal kettőkor vagy háromkor, mert akkor mindenki újra fog mutogatni, hogy ott nézni, és lehet, egy kicsit még be is van baszva. Mm -hmm. Szóval, hogy én, én nem, nem szeretem ezt a dolgot. Azt szeretem, hogy itt lakom mondjuk Utipotfelesben, és itt egy csomó embert ismerek, és mindenki köszön, és megkérdezi, hogy vagyunk, és ízé, és Nem tudom, és van, van társaság. De azért ezt a hírességet én annyira nem szeretem. Úgyhogy nekem egyáltalán nem gond, hogy ő az ismertebb és nem én. Azt mondja, veled kapcsolatos, érzelmes ember vagy. Igaz? Ki az érzelmesebb Szerintem... kettőtök közül? Aki ugyanott a családomból. te? Kifőz jobban? Hát így, hogyha az egy kérdés, hogy melyikünk az érzelmesebb, akkor azt gondolom, hogy, hogy mindenkit még más a nyelve, de nagyon jól harmonizálunk ilyen szempontból egymással. Én, én, én azt gondolom, hogy elég, elég érzékeny fickó vagyok. Hogy Kifőz jobban, de sokkal egyszerűbb a válasz. Én. Viszont, hogyha azt kérdezed, hogy kisült jobban süteményt, akkor meg azt mondanám, hogy én. Mű. Ja, Ugyanis, Ugyanis nem, ugyanis az, ugyan, ez a leosztás, ezt érzem, érteni fogod szerintem a, a, az előbbi kérdésedre is válasz ez egy kicsit, és ezért nagyon jó, hogy így tetted föl, mert hogy én azért tudok jól, hogy én úgy főzök, hogy ilyen érzéssel, ahogy egyébként egy pasi szokott főzni. Kicsit ebből is teszel, abból is teszel. Tesz, tesz, követed nagyjából a receptet, szereted a kihívásokat. hogyha önmagad alkotsz valamit, akkor ezt ilyen nagyon nagyon lazán és nagyon inspiratív módon tudod megcsinálni. Az én feleségem pedig kitűnő süteményeket süt, mert ott ki kell mérni a 25 a lisztet, bele kell tenni ezt az egy gram vaníliás cukrot, nem tudom, addig kell verni, viszi, amíg habos lesz, tehát hogy ott precizitás kell. És hogy egy nagyon precíz ember. Én meg egy ilyen nagyon szétszólt lazal csávó vagyok. Elmennél beszélgetni Kittivel? Nem, nem. Én a pszichológiát sem gondolom ilyen nagyon erős dolognak. Miért? Miközben nagyon fontosnak tartom De miért munkája, nem tartod? Mert én szeretem magamat elemezni nagyon sokat, és szoktam is és is rendszeresen, és történelmény is is, nem? Hogy elemezed hogy magad? Igen. Mit csinálsz hát, olyankor? Hát egyfajtában kételkedsz magadban szerintem, és hogy jól csinálod de azt, amit éppen csinálsz. Legyen ez házasság, gyerek, munka, Bármi, hogy ezt éppen, éppen megfelelően csinálod, -e, uh -huh. és hogy ebben elég jó vagy, a stb. És én ezt én folyamatosan csinálom, folyamatosan elemezgetem magamat, és próbálok tanulni a hibáimból. Abban viszont kevésbé hiszek, de ez már talán a neveltetésemről, vagy a korokból fakad, hogy egy vadidegen embernek, ha én elmondom ezeket a problémáimat, akkor ugyanannyira fogja érteni, mint én magam. Uh -huh. És Ezért nem szeretek egy vadidegen embernek megnyílni. Ilyen egyszerű. Gyermekezzünk. Egy picit lehet. Gyermekezzünk. évesek most a gyermekeitek? Leila lányunk 13, és Jakab Simon fiunk ő pedig 8. 8. A leányzó most lett, ideig Budapesten a Lauder nevű közösségi zsidóiskolába jár, de most úgy döntött, hogy nem akar meg oda járni többen. Ezért képzeld el, tavaly megcsinálta a központi felvételét, és ő maga és jelentkezett a közgazdasági Politechnikum nevű hmm. hatosztályos gimnáziumban Budapesten, és ő most odajár, és a Jaksi, akit ugye Jakab Simonnak hívnak, én minden a írom egyébként a nevét, a keresztnevét, ő pedig maradt a Lauderben, és két tűneményes, gyönyörű, fantasztikus gyerkőc. Emlékszel picit a kezdetekre, hogy várta te, mint apa. Jó apa hát, vagy? Ezt, hát ezt, igen. Te, ezt te hogy kételkedsz mondja. magadban? Nem, nem, ki más mondta, te Így, mondasz? Igy, igen, igen, de ugyanez a kételkedés van, tehát én igen. azt nem tudom, hogy jó apa vagyok-e. Mitől teszed függővé, el... vagy, hogy jó vagy-e, vagy sem? Ugye, én azt mondom, hogy azt, azt nem nekem kell kimondani, hogy ez sikerült, vagy nem sikerült. Nekik? Nekem, vagy ne, igen, szerintem neked is van három, tehát szerintem tudod, hogy tulajdonképpen csak a rettegés maradt, hogy elbasztod-e. Uh -huh. És hogyha ha csak, ha, ha szerencséd van, akkor majd az lesz, hogy nem tudom, 70 éves korodban megjelöl az egyik, ad egy is és azt mondja, de jó, hogy itt tűz, és akkor érezheted, hogy talán nem baszod el. Az a 70 már nem olyan, olyan nincs olyan messze. 14 az azt jelenti, hogy 64 éves vagyok, még csak ha 65, az egy kicsit több a 70-ig, tehát hogy néc, ne, ne húzd rövidebbre azt az időt, amit egyébként is nagyon rövidnek látunk, szerintem mind a ketten. Mennyire vártam én ezt a dolgot? Képzeld az volt, hogy én a Leilánál, a Leilát iszonyolan vártam, és azt gondoltam, hogy milyen fantasztikus lesz egy lányunk uh -huh. jó. És öt év mondja a két gyerek között, és azért is van többek között öt év a két gyerek között, mert az elején azt gondoltam, hogy én annyira szerelmes szerelmesülök ebbe a kislányban, és ha lenne egy testőre, akkor biztos, hogy úgy érezni, hogy én megcsalom. És hogy ne legyen, ne legyen még egy nekünk, szerintem ez tök jó így. És aztán leértük, hogy nem, nem, nem tök jó így, és akkor letél a és leértem, hogy, hogy hát ez mekkora egy baromság, hát többre lehet ugyanolyan felelmesnek lenni. És ez nagyon jó. Más. Én azt szoktam mondani nekik, Most? az idősebbnek, hogy te ugye sokat látod, hogy a kicsivel többet. De ő lány, te fiú vagy, te most ennyi idős vagy. Köztetek még van egy van a középső, és hogy akkor, valós, akkor elmagyarázom néha, hogy hát, hogyan is alakultak ezek, De nagyon szeretlek. Gyermekek, visszamegyünk. Ugye az előbb kérdeztem, hogy mennyire tudsz vissz... Emlékszel pelenkázásra? Mi az hogy? Az úgy volt nevünk hogy a lejelen is, meg a naksinál is, hogy én az éjszakai egyik, vagy volt, hogy két szoktatást is átvállaltam, közel abban a formában, hogy a kedves felességem tudott aludni, és ezt megcsináltam éjszaka, mert akkor én, én sokkal jobban bírom az éjszakezást, vagy jobban bírtam akkor az éjszakezást, és akkor mi így, így, így maradtunk ebben. Én nagyon sokat jártam vele, mind a kettővel, a kerekítőtől elkezdve a nem tudom meddig, hogy mondjuk a jaksinál, amikor a jaksi született, akkor még nem, alig volt egy éves, amikor már a feleségem visszament dolgozni, az akkori hírtévében, ahol mondjuk egyébként én szerkesztettem, tehát együtt dolgoztunk, ott is nagyon sokat voltam én velük, szóval én azért azt gondolom, hogy eléggé kiveszem a részem ebben, egy dologban nem veszem ki a részem, és ez tény, és az állandó kritikája az én kedves feleségemnek, hogy én gyűlölek reggel felkelni. Tehát az, hogy reggel elindítani őket iskolába vagy óvodába, hogy nem tudom, hát az van -e halálosabb dolog a világon? A <gül> <Szerintem, gül> embernek ez a legborzalmasabb dolog, mondjuk te rádióztál hajnalba, tehát oké, okay, de én amikor hiszen okay. és hajnalba, vissza kellett menni, nekem az konkrét fizikai fájdalmat Igen. okozott, hogy, hogy sötétbe kimenjek az utcára. Amikor megvan a pelenkázódás, akkor utána, és akkor említett, hogy visszamegy dolgozni, és ebben a veszélyeket, még te mesélted, eszembe jutott, hogy azt mondja Alinda, hogy őt állítólag sokan kritizálják azért, mert hogy ő a és az otthont félretete. Nem volt ilyen. Tudod? Tehát hogy az a szörnyük, hogy... hogy azt mert ő magát mondja, ezért piszkálja, én szerintem, ebből a beszélgetésből ezzel. Nem, ]be nem, lezzetát. nem. Inkább az van, inkább, hogy őt piszkálják ezzel. Igen, de hogy ő neki ez, tióma... ez rosszul esik, és ugye igazságtalan... Igen. Mert, mert igazságtalan, pontosan. Amit Tehát azt gondolom, hogy annál csodálatosabb, hogy egy anyuka... Így összetudja hangolni az életet és a munkát. Szerintem én ennél csodálatosabb dolog kevés van. És ő ebben a jól működik. Szereted? Nagyon. Benne hát, vagy egy különben. játékban? Különben váltatok van? Jó. Rövid tömör válaszok. Jó. Meddig lehet intim szférázni téged? Ágyban nem akarok belemenni, de, de amikor med, Meddig, enge, meddig engednek be? Akár engem, akár bárkit hát az barátod. Á, az egyik az simán lehet bármit kérdezni, Jop. ez a kérdés. Te mit szeretsz magadban? Ó, magamban? Nagyon kell, nagyon kevés dolgot, de talán egy kicsit, a, ami most kevésbé érződik, talán a frappárságomat egy kicsit szeretem magamban, mert vagyok annyira őző és nagyképű, de... De azért alapvetően én, én állandóan a saját hibáimba próbálom keresgélni. Nem mintha egyébként kijavítanám őket, mert az annyira viszont vagyok hülye, hogy nem is, nem is javítom ki őket, csak konstatálom, hogy vannak. Megkérdeztem, hogy szereted-e, de mit szeretsz a vindában? Hát nézd, az eszétől elkezdve az állandó vitáinkat, mert hogy mi állandóan vitatkozunk, a de jó. úgy vitatkozunk hogy tisztelettel, de hogy ja. állandóan vitatkozunk. Én nagyon, nem, tudom, nem ezt nem nehéz így megfogalmazni. Tehát, hogyha 23 még után is azt mondta, hogy szerelmes a feleségedbe, akkor szerintem az jó. Ő is beléd? Hát nagyon bízom benne, de azért erről inkább őt kéne megkérdezni. Ott van? Weissler magában is. mit szeret? Ezt tudod-e, hogy ő önmagában? Nem. Nem tudom. Nem, nem, a, tehát azt, azt, az, ugye, azt tudom, hogy, de azt most nem fogom ilyen szempontból kiadni, okay. hogy azt tudom, hogy neki milyen kétségei vannak magával kapcsolatban. Ja. De, mit de szeret? tegyél hát, vele egy internet, és akkor ezeket megtudt őnek énekelni. Jó, mit szeret benned? Ezt tudod-e? De biztosan, hát... tehát őszintén nem úgy, hogy hát, mert azt mondta, hogy szeretem, hogy a hajad. Szerintem egyrészt, dolyam... szerintem, egyrészt, egyrész, hát én, én az legjobb faszi vagyok Közép-Európában, KB, ez nem igaz, ugye? De hogy a tudásomat, azt szerintem én nagyon értékeli. Most és ide mi? vágna egy, egy ilyen béna kérdés, hogy van-e tudásod? Szerinted van? Nem én szerintem, nem mások szerint, szerint. Van. Szerintem Mert ugye mondott, hogy piszkálod azért magad. Jó. Mit szeretsz de a gyerekei, amiben van tudásom. Mit szeretek a gyerekei? Igen. Azt, hogy léteznek, hogy vannak, hogy az enyém. Nem is az enyémek az rossz szó, hanem azt értem, szeretem, hogy, hogy állandóan kitalálnak valamit saját maguknak, é. hogy merre indulnak és mit csinálnak. Hmm. Imádom őket telegetni azokon az utakon, amiket ők kiválasztanak. Szóval, hogy egyszerűen. hogy van kurva jó arc mind a kettő, hogy egyszerűen nem, nem, nem nagyon, nagyon fantasztikusak. De jó, ezt hallom. Hát figyelj, figyelj azt, azt, hogy van egy 13 tizen, éves gyereked, aki úgy dönt, hogy iskolát vált, És ezt minden nyűgével, felvételéstől egyedül végigpólja. Hát emlékezz, Zoli, hogy te 12-13 azt sem tudtad, merre vagy arcfelére. Mert én sem tudtam. Én, én nem tudtam 12-17 évesen. A műsor elején meséltem, vagy még sokan azért meséltem el neked, ugyan, hogy, hogy elmentem Vilenszről, de még azt sem tudtam, hogy melyik szakra kell jelentkezni ebben a roma iskolában. Szóval, és akkor már 14 voltam. Szóval, hogy érted, ez a kislány meg egyedül megcsinálta ezt. Uh -huh. de lett, gondol, milyen szülei fantasztik. vannak, azt azért, úgy nézzük? Nem, nem. nem de messze, biztos szemnél nem tenném bele, nem egy hogy hmm. biztos van egy kicsi részünk ebben, hogy nyitott, én, nem tudom, mert ezt látja itthon, ne, ez az ő személyisége, az ő tudása és az ő akarata. És ezt nem szabad elvitatni. Jó, de soha. jó, tükrök vagytok, jó, keresztáblák vagytok, stb. Hát, vagy éppen pont, a, pont az a motiváló, vagy... hogy nem akarok olyan lenni, mint a hülye apám. Jó, Hol? jó, ezt most. De nem tudhatod, nem nem. Ezért szabad csak úgy nézni, hogy, hogy ez az ő, ez az ő az dolga, az ő teljesítménye, az ő fantasztika. Mit szeretnek ők benned? Tudod-e? Hát egy kicsit talán a humoromat szeretik van most humorad a most viccesgetnék hogy... ezzel a... meg de pali van humorod de ja, most meg egyébként a nyáron most járunk nagyon sokat koncertekre tehát hmm. a nyáron uh, elvitt uh, billie is londonba aztán azóta a születésnapi ajándékom szeptemberben, hogy Bécsben vitte egy koncertre, egy nagyon kicsi klubban, mert azt mondta, hogy ezt meg kell hallgatnom, nagyon fantasztikus. Most, mint a magyar rendelővel hallgatunk nagyon sokat közösen, mm. szóval hogy most, most úgy vagyunk vele, hogy azt gondolom, hogy a zene egy kicsit azért szereti. De, de jó. A feleséged mit szeret a gyerekeiben? Tudod-e? Hát Zoli kb. szerintem ugyanazt, amit az előbb elmondtam, a autonomiájuk, az, az, hogy fantasztikusak. De nem tudom, hát ezt tő tőlekül meg. Jó, én már megint sem tőle sem jó. Ő, ők... hogy azt szereti, nem tudom, hogy a fiamnak, nem tudom, olyan illatú haja, amilyen. Ők mit szeretnek, tehát a gyerekeitek mit szeretnek a Lindában? Hát figyelj, szintem a gondoskodás nagyon. Jaj, de jó. Tehát, hogy ebben ő, ebben ő nagyon jó. Nem tudom, ezt, hogy, hogy, hogy tudom jól példával leírni, de tudod, én azt mondom, hogy figyelj, már magad utána bögrédet. Ő meg meg utána kis elcsomagol. Tehát, hogy... Uh -huh. És te, ő harcos felkeverít. nő, nem? Harcos anya. Nagyon. Abszolút, abszolút de közben megengedés az az nagyon. Oké. Tehát, hogy más a képen belülből, mint az. Még ez a bizonyos játék megy a következő. Igen. Sok pénzhez jutsz, mit csinálsz? Te, nem más, Ó, nem közösen. Oké, te. Oké. Én ezt szoktam, szoktam mondani, hogy szerint, ha mondjuk nyernék holnap a lotton, akkor nem adnék senkinek, de van egy listám, hogy kinek szólnék arról, hogy megnyertem, hogy megegye a sárga irigység. Hmm. Szóval, hogy nem, ha nagyon sok pénzhez jutnék, akkor hát figyelj, ennél sokkal jobban nem akarok élni, mint most. Inkább úgy mondanám, hogy abban segítene, hogyha sokat nyernék, vagy sok pénzhez jutnék, hogy az, amit most megengedek magamnak, azt meg is engedhessem magamnak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a pénz ezt éppen erre kell annál sokkal jobb szinten, mint ahogy most élek is, nem vagyok gazdag, és nem élek nagyon jól, nincs jogosítványom, és nincsen, nem tudom, Ferrari, Cabrión, de ha ennél sokkal jobban, az én nem élnék. Úgyhogy azt gondolom, hogy én, hogyha nagyon sok pénz jutnék, akkor, akkor nagyon fontos társadalmi dolgokra fordítanám. Megfordulunk mindenedet, mindent és mindenkit elveszíteni. Hát biztos, hogy nagyon súlyos depresszióba esnék, de nagyon súlyosba. Ezt most kapásból mondtad, biztos? Igen, biztos. Erőtlennél hát, mindenkit. Azt mondja, hogy mindenkit... Igen. Mondja, hogy mindenkit hát beleülj, nem feltétlenül én. a halál, hanem valami. Tehát, hogy valami ha el, tehát, elveszíteném, hol, ha hol elveszíteném így a mindenkit, és azt feltételezem, hogy azt állítod, hogy, hogy nem találkozhatom, de többet is nincs, mondjuk a gyerekeim alapesetben, Biztos, hogy ez nagyon rosszul érintenek. Félsz a haláltól? Nagyon. Mit jelent ez, hogy félsz a haláltól nagyon? hogy nem akarom, hogy vége legyen, és hogy nem tudom-e, hogy, hogy elég nyomot hagyok-e itt. Az fontos, hogy nyomot hagy itt. Ez sokan igen, mondják de egyébként. Hogy igen, igen de, hogy, de hogy mit jelent a nyomhagyás, azt viszont szerintem azt elegánsan át szoktuk úgy Tehát nem no. lát szeretnék a, a pozsonyi úton, hogy László Páli itt lakott. Igen. Ezzel nem jutott eszembe, a nyomhagyás az az is, hogy mondjuk két olyan gyerekkel van, akik sikeresek az életben. Ez jó. Tudsz gyűlölni egyébként? Gyűlölni. Ó, igen. Nagy igen, igen. Igen. Mi És tudnék, azért mi azért tudnék kérdezni most tőled, amiért, meggy amiért meggyűlölnél? olyat nem tudsz. Olyat, olyat nem, nem tud tudnék? Tudom, nem akarok, szándékosan ha szándékosan bántalak, bárhogyan is, ha szándékosan bántanak, nem akarlak, igen. akkor azért meg tudod gyűlölni. És sokáig, te török, gyűlölő vagy? És még azt is elárulom neked nagyon titokban, úgyhogy csak néhány száz ember hallgatja, és hogy bosszút is állok, hogyha úgy van, Igen? és kivárom. És kivárom, amíg bosszút tudok állni. Tehát lehet, hogy az ének múlva van, de megteszem. Van elképzelésed azért esetlegesen arról, hogy ha meghalsz, hogy halnál meg? Ugye nem párnák közt Fájdalom, írja. fájdalom nélkül, fájdalom Fáj. nélkül mindenképpen azt szeretném, de más, más nincs. A halálnak nem a fizikai fájdalmától félek, vagy nem tudom, a fizikai fájdalmától félek, ez persze rossz mondat volt. hogy értem. Szóval nem azért lettekek a haláltól mert hogy Úristen, azért mert, hogy vége van. És szerintem ahogy az ember közelít korban, egyre, jobb, egyre többet gondol rá, és aztán tudom, tudom emberektől, akikkel mondjuk így beszélgetek, interézok, és mondjuk egy 20-asra idősebbek nálam vagy talán többel, ők azt állítják, hogy ez a dolog idő után megszűnik. És akkor már egyetem nem diaz téged ez a dolog. Tudod, hogy megvalálkozol, hogy el fogsz múlni. Nárdes Díádám mondta egyszer ezt nekem, aki egy nagyszerű költő és műfordító, ugye, hogy nem is tudom, hogy volt pontosan, hogy az egyik hogy beszélgettek, és vízisízők mentek el mellettük, és azt mondta, hogy látod, hogy vannak ezek a szerencsétlen, hülye vízisízők, akik így ezt csak megbillennek, és így kapálózva óriásit esnek a vízen. És vannak azok a nagyon profik, akik amikor elengedik ezt a zsinort, amivel húzza a hajó őket, akkor ilyen nagyon szépen, lassan, elegánsan, egyenes derékkal lesüllyednek a vízbe. És azt mondtam, na, én így szeretnék. Te is? Igen. Az elején kérdeztem, hogy mit fogsz mondani a beszélgetésünk végén, ugye emlékszel? Még nincs vége. Igen, igen. Más kérdésen. Csak emlékeztetlek, hogy kész Mit kérdeznél magadtól? Hát, figyelj, igazság szerint nem vagyok már kíváncsi magamról, mert mindent tudok magamról. Nem igaz, táfalom. Számfalom, mert azt mondod, hogy elemzed önmagad, azt mondod a beszélgetésünk során. Igen, igen, én... igen, igen, de olyan dolgot még nem mondok meg neked. Ja, hát, ha az a kérdés, hogy vagy nem tudom én, hát nem, nincs, nincs ilyen, tehát hogy én, én szerettem ezeket a spontán beszélgetéseket, tehát hogy te tudod, hogy mire vagy kíváncsi igazán, én adok mindig támpontokat, ez biztos érzette is, meg a hallgató hogy hogy az ember így próbál, ahogy beszél, vagy amiket mond, az a próbál más irányokat így adni a, a beszélgető társának, ez kicsit ilyen szakmai is. De hogy nem tudok olyat mondani, hogy, és ezt miért nem kérdezed meg tőlem, hogy... Most csússon eszedbe egy olyan. Persze így erőszakkal nem lehet. Hát figyelj, azt tudom mondani, hogy miről, miről érdemes még beszélgetni. Tehát, és én. akkor ez ilyen szempontból az a... Az a, a Teljesen jó. Hogy mit nem meg Hogy nekem nagyon fontos az, hogy, hogy tenni azért a közegér, amiben vagy. Nagyon fontos nekem, hogy beszélgessünk arról, hogy már beszélgetés elén is mondtam, hogy van olyan, hogy közélet, van olyan, hogy politika, és hogy ebben, ebben ezt a dolgot nem lehet megúszni. Tehát, hogy igenis nézni kell, hogy mi történik körülötted, és ha nem jól mennek a dolgok, akkor oda kell lépni, és azt kell mondani, hogy haló, ezt ne csináljátok létszíves. Hogy nekem nagyon fontos, hogy mondjuk segítsen embereknek, akik rászorulnak erre. Szóval ilyen dolgokról lehet még beszélgetni, mert ezek nekem fontos témáim, vagy fontos topikjaim. Akkor most jött eszembe az, hogy a mostban ugye mit csinálsz, most kezzed el, kinek, kivel hogyan dolgozol most? A 9. Keleti Média Központra pályázott Sőr barátom, akik hát a nagy nem nagyon ismerhet, de hogyha mondjuk azt mondom, kedves hallgatók, hogy biztos partizán filmű mert mindenki lát, Gulyás Marcival, na most az, hogy a partizán filmű műsor, mögött van egy rentábilis vállalkozás, amely el tud tartani egy ekkora produkciót ilyen sok akkomozottal, na az az egy napos és engem ő hívott fel a nyáron, és kérdezte meg, hogy nincs -e kedvem ennek az alapokon, szigorúan közszolgálati alapokon nincs -e kedvem beszélni ebbe a, ebbe a mókába, És én nagyon-nagyon szívesen mondtam neki, igen, írtunk egy pályázatot, amiben semmilyen politikai támogatás és kérés, és azért nem volt, ami különösen tettet, hogy ma Magyarországon lehet szakmai alapon benyújtani egy pályázatot, és azt egyébként a szakmám képviselői írálják el, és utána szavaz egy egy állási önkormányzat, illetve egy önkormányzat, most ezt, ezt csinálom, és ebben iszonyú sok munka van, most ebben a pillanatban még, hogy új formátumokat kitalálni, ugye néhány hetet csináljuk csak, új formátumokat kitalálni, itt van egy újság, amit meg kell csinálni rendesen. Szóval, hogy vagyunk négyen, és most éppen próbálunk csinálni Ferenc-Felzsban valami olyan dolgot, mert néhány hónap múlva esetleg már teljesülhatod kapni a fejed Hogy no. persze hülyeség, de mi ezzel dolgozunk, ez, hmm. a, ez a minimum cél. Ilyen nincs, hogy kijelenthető az, hogy hülyeség. Most, hogyha megkérdezett tőlem, hogy én magamtól, hogy akkor, amikor elfogom fogom -e hagyni Magyarországot, ez hülyeség, hülyeség. Mondj valami nagyon jót, amit bele lehet tenni egy szilveszteri műsorba. Tőlem? Hát téged kérdezlek. Nekem teljesen mindegy, hogy kitől. Iszonyú meglepő, meglepő kérdésed van. Hogy te, akkor az a kérdés, hogy te csinálsz egy szilveszteri műsort, és mit tennék bele? Jó! Igen. Mondjuk ebből a beszélgetésből? Nem, hát figyelj, be, akár. El kell mondani, hogy, hogy mondjuk egy fél oda visszahívsz, és felolvasom, megírva azt a farsangi történetet, amit elmondtam neked, mert ezt én viccesnek gondolom, és ez silenve lehetett. De ha tudsz olyan történetet, ami szerinted egy színező, való, akkor nyugodtan mondd meg, és szívesen kiszínezem. Te magad vagy a színező, nekem meg a lap is. Erről jut eszembe. Ezt már régebben tettem fel ezt a kérdést. Azt mondjuk, hogy van egy valaki, aki Istennek mondják, állaknak, stb. Teremtőnek, mindenki, hogy mondja. Ha te kapnál egy, hát persze egy nagy A4-es lapot, és egy nekem mindegy, milyen íróeszközt, de nem AI, meg nem mobil, Jó. meg számítástechnika, hanem te le tudnád ezt rajzolni, vagy tudnád folytatni? Ezt az életnek nevezett, ezt a, mi annak nevezünk ebben, a nagy galaktikális meg a mindenségben, tudnád folytatást csinálni? Vagy meg tudnád te Folytott ezt teremteni? Zoli, hát mit, mit tervezni? Zoli, hát... Ki is menni, nem tudom rajta maga 50 <gül> Hát hogy tudnám váltani. Nem kinevezlek. Nem viccelek. Hát kérdezem. Dehogy. Hát dehogy? Nem, egyáltalán nem. Tehát hogy mondom, tehát, hogy az, az élet olyan bonyolult, hogy egyik pillanatban itt vagy, a másik pillanatban ott vagy, egy kapkodod a fejed összevisszet, megérteni irgalmatlanul nehéz, nem hogy folytatni. Hát hogy? Hát te folytatjuk de, de meg, folyamatosan hogy hát Majd folytatja, vagy azt vagy hisz benne, az, az, az, azt mondom, hogy a Teremtő majd folytatja, de hogy hát emberként én képtelen lennék bármit, labdába rúgni se. A labdákkal vigyázz főleg a pöttyösökkel meg, amikor be van fújva a sprével. Igen, spréve, van Neoluxa fuga, csúsz, igen. Csúszás gátló legyen nálad. Igen. Még mielőtt teljesen vége a beszélgetésünknek, tegyél fel a következő beszélgető partnernek. Itt is én meghallgattam az adásaidat szépen sorban, és ugye ebben az a rossz ebben a kérdésfelítésben mindig, hogy ha nem tudod, hogy kitől kérdeznek, akkor nem is nem tudsz mit kérdezni. De én azért vagyok annyira útjó, hogy annyi adásodat meghallgattam most, hogy én kitaláltam, hogy én azt kérdezném, hogy mit teszel azért, hogy az a világ, amiben élsz, az inkább nem is világ, mit teszel azért, hogy az az ország, amiben élsz, az jobb legyen. Köszönöm, László Pál újságíró. Mit fogsz mondani most? Szóval van olyan feleségem, aki beszélgettem a Varga Zolival, és egyszer nem mondtam meg, miközben ő külföldön él, hogy miért nem hallgatja az én legjobb hobbi projektemet, az árnyék podcastot, amikor, amiben külföldön élő magyarokkal beszélgetek és hogy ezt fogom neki kezdésnek mondani, ezt miért nem mondtam el neked, másrészt meg azt fogom neki elmesélni, hogy ki is, hogy és hogy kerültél az életembe, de most egyre több minden így kezd összejönni a fejembe, de nehogy hogy azzal, hogy kezdjem el elmesélni, mert nem akarom, de hogy kb. kb. ilyeneket fogok neki mondani. Kérlek, mondd el a podcastodnak a nevét még egyszer. Jaj, de jó, a kérdés, amire nem kérdeztél, ezt kellett volna volna Képzeld el, mert ötödik évadja, csinálok egy olyan podcastot hobbiból, de teljes hobbiból, vagy külföldön élő barátaimmal, összeülünk és dumálunk arról, hogy milyen párhuzamosságok vannak az, az ott élés meg az élés között. Mi azt szoktunk hívni mint híves vendéget is, vagy mondjuk okos vendéget is, de alapvetően mi vagyunk az okosak, és hogy ez az egyik legjobb ezt dolog, ez ami ez az életemben mostanában történik, most már öt éve, hogy nagyon sokan hallgatják, úgyhogy ezt a Poszkák podcastot ugye árnyék, Le lehet keresni a spotin meg mindenhol, talán a magyar hangnak a csatornán is kín van valamilyen formában, de elég kicsi a hallgatottsága az ottani YouTube-on. Szóval, hogy ezt akartam elmondani, hogy, hogy ezt például nagyon szeretem. De te nem és vagy senki árnyéka, ugye? Ebben azért bízok. Hát figyelj, megkérdezted Lászó ezt opána. tulajdonképpen ennél direktebben is megkérdezted, de szerintem elég jól Tökéletesen tényleg az van, hogy az ember, mintha megmaradna mindig, most ugye sokan úgy a gyereknek, most valaki azt mondta, hogy hogy is lehetne felnőtt, tehát mi, mi az, hogy felnőtt, azok vagyunk, akik, te vagy a László Pál, most újságírói voltodban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is. Még, még még egy dolgot csinálok egyébként, hogy a drednek megengedett, hogy bizony menjen egy száma közbe, tőlem meg nem is kérdeztem, hogy mi a zenéd. Na zenéd. Mi a kedvencem? Nem, nem érdekelsz, szevasztok. Szia! Minden jót, köszönöm szépen. Ja. Mi a kedven Mi a kedven Csak, Csak is jót, egy Hát ezt tudom én. Hülyebb. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte és önmagadhoz? Életutak ahogy te éled. Mondd el! Magad, vagy önmagad. Vagy vargazol műsora minden vasárnap, magyar idő szerint 20 órától.